Rugăciune pentru taina mormântului, cascară la cer. Aleluia, slavă ți Isus Doamne Iisusei Vistoase, dreptului Zicător, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina mormântului, cascară la cer. dă -ne trecerea dincolo de flungul de foc, din momentul adormirii sufletului și al morții trupului. Fă ca sufletele, și trupurile noastre să fie curățite, purificate, recreate, transfigurate prin trecerea prin fața de foc ca în Sufletul se desparte din tu. Atunci vom trăi taina Învierii într-o altă lume, slăbită și veșnică, unde vom fi ca în Învierii, vom trece de această lume a fi Vom intra în lumea de vis a Îngerilor și Sfinților, unde este frumusețe, lumina, slavă, putere, înțelepciunii și învărciunii, ca să preamăim pe Tatăl Ceresc, să ne unim cu Tine, devenind ca niște minți simple, ca niște medevare din tine. Ca niște conștiințe, ca niște ducuri ce se răcesc în jurul de Cinci. Așa cum fac cetățenii în Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isusei Nispoase, drepturile de pe Te iubim, te sprijinim și suntem O iuperie cu neagră din fiindcă ne-ai dărit harul pe care sufletul le respiră ca o hrană de viață greșnică pe care, ca să contemplăm lumina iradiată din slava ta, ca să simțim înnoirea, viața cea greșnică, mișcarea într-o nimiștă adâncă din interesurile mistimbate și pașnice al Duhului Înțelege pentru ca să ne adâncim în vederea Ta, care este o tăcere vădătoare a Cuvântului în nostru. Ne vorbești tainic în Biserica Sufletului, ca să că trăim prezența Ta, care este ca o băpaie în și și zbărătoare de la. Atunci, prin razele Tale, Cele Dumnezeiești, ne pescind. Ne înveți, ceea ce nu se poate grei. Prin ochii cugetului vedem lucrurile minunate precum sunt carte vieții, apele de sus, piatra acea albă cu numele nașterea cea de-a doua, îngerii, drumul pe calea a luminată la cer, foața de foc, iconul ta în inimă, cheile de aur, Doamne Iisuse Hristoasă, drepturile te iubim și mulțumim pentru darul Duhului înțelegere, prin care putem contempla frumosăția gândului și cuvântului tău cea Lui ce că și nu este niciun lucru, oricât de mic, care să fie lipsit de înțelesul adevărului Tău. De aceea, de cei răzbrățiți în Ta, fii ai de pe mine ca să ne arăt unde se vor arunca când toate facțele, cuvinte și gândurile noastre se vor arăta, se vor întrupa, ca să aleagă pe fiecare la dreapta sau stânga tăi, când îngerii tăi, pe cei răi sau pe cei buni, pe fiecare la locul său în său.